pravý pán, který tě stvořil, neboj se, neboť já jsem tě vykoupil, zavoval jsem tě jménem, si můj. Milí bratři, milí sestry, spojujícím tématem šesté neděli po trojici bývá památka křtů. to tady trochu vidět, i když dneska asi nikdo nebude pokřtený, mám pocit, že tady už všechny pokřtené jsou, že? Ale jestli se pamatují svůj křest, to už je... A ah, to je pravda, my se tady díváme na to, jak jsou pokřteny ty mladší nebo jiné lidé, a pak ale na svůj vlastní křes, když jsme byli pokřteni jako malé děti, to je už horší. To, co jsem právě četl od proroka Izajář, nám trochu vysvětluje, co se děje, když jsme pokřteni. Bůh říká každému z nás, že mu patříme. Že nás volal a chce nás provázet celý život. Že nám dává, co potřebujeme, že nás chrání. Je to velký slib, velký dár, ke kterému můžeme se kdykoliv v životě vracet. Ale co znamená památka křtu? Můžete se vy třeba... Aha, pamatuješ si svůj křest? Kdy to byl? Kdy to bylo? Ale dobrý, Jsou dobrý. Já to tady přinesl jsem naši matryky, naše křestní knihu. A když tam prostě hledáme v roce 2011, tak tam najdeme Slava Václav 22. května. To bylo na jaře. A fáňo, zajímáte, když jsi byl pokřten? Jo. Počkej, počkej, počkej, Tady, kde to máme? Bosková Zuzana. Tak se zeptejme maminky. Není Ty jsi nebyl pokřten. Tak to je? To je třeba úkol na budoucnost. Tak, jestli no. budeš chtít a jestli rodiči budou chtít, že patříš Ježíšovi, tak můžeš být pokřten. A třeba se vyhrtáme, vy to víte všichni? Tady mám v našich matikách, třeba nemám toho pana Fojtu, Simon Fojtu, Pokře? No, A víte kdy? Tak to bychom museli teďka někdy vyhledávat. No. no. Tak, samozřejmě i. Uh, jo, vy to víte. To je něco. A víte, že to nemáme zapsane v kartotece. Tak to prostě do, do, doděláme tam, aby, aby vám věděli, abyste vy mohli to zkoumět. Já se v to stačí. Jo, stačí. No, tak když vstupujete do sboru, máme na to formulář a tam, když tam napíšete přibližně rok nebo nějak v Moskovicích, tak to určitě bude stačit. No, nebude ovšem stačit, když bereme ten svůj křest na lehkou váhu, že je to nějaká tradice, nějaký zvyk, to by bylo škoda, protože v tom je velký boží slib. A i když dýcháme a nebudeme se každý den vzpomenout na to, že dýcháme, přece nám stojí za to to slavit. To je takový nápad, když jste byli pokřtení. Slavíte snad narozeniny, že? Možná někteří z nás budou slavit ještě svátek. To se hodí. A můžete také slavit svůj duchovní narozený Křest? Památku? Křest. No, něco takového budeme dneska dělat, vzpomenout si na ten velký boží dar díky kterému jsme součástí církvy, členové církvy, živými údy Kristova těla. A to je krásná věc. A jak jsou milí tvoji přibítkovi. láskou a nakonec nás doved k dokonalosti ve Tvém království skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Amen. Dnešní čtení z listu Žimanů a poštolu Pavela píže. Nevíte z nás, že všichni, kteří jsme pokštěni Krista Ježíše, byli jsme popuštěni jeho smrt. Byli jsme tedy křtem spolu s ním, popuštěni ve smrt, abychom jako Kristus byl křížen v matrích slavnou mocí svého Otce. I my vstoupili na cestu nového života. Jestliže jsme s ním zjednoceni, protože máme účast na jeho smrti, jistě budeme mít účast i na jeho mrtvých stáň. Víme přece, že starý člověk v nás byl spolu s ním ukřižován, aby tělo ovládané vříchem bylo zbaveno v moci a my už vříchu neotročili. Vždyť ten, kdo zemřel, je vysvobozen v moci vříchu. Jestliže jsme spolu s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s ním budeme také žít. Vlase je těm, kteří slyší slovo Boží a zachovávají je ale... poštolů se pak odebralo do Galileje nahoru, kterou je Ježíš určil. Spatčili ho a klanili se ho, ale někteří pochybovali. Ježíš přistoupil a řekl mi, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národu a získavejte mi úč, předníky. ve jméno,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 Zatvakne. to jsou přece slova ustanovení kštů. Jak Ježíš ustanovil svátost křtů, jak říkáme. Ale je to mírný předsudek, když se na to přesně díváme, tak Ježíš nerozkazuje tedy v první řadě křest, ale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 učeníci šli. Šli k těm lidem, který o Ježíšovi ještě moc nevědí, ale přece, který se Ježíšov skutek, Ježíšových činy týkají. K těm, kteří ještě nevědí a který nemohli ani vědět, protože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 Říká Ježíš a křtete je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. Ale nemůže si to konat, pokud učedníci zůstávají jenom tam, kde jsou. Je potřeba tento pohyb, nebo běžným slovem přetřeno misie. Je tady také příležitost si připomenout, v jaké souvislosti tento Ježíšův rozkaz k misi, nebo k tomu, aby účedníci vyrazili, aby šli, v které souvislosti se toto nachází. Jsou to poslední slova Matoušova evangelia. Jedenáct apostolů se odebralo do Galileje na, na horu, kterou jim Ježíš určil. To je to místo na hoře. A v matusové evangelia toto místo nebo tato místa, ty hory, jsou velmi důležité symbolicky. Ježíš v tomto evangeliu vystupuje jako nový Mojžíš. Káže na hoře, vyhlasuje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 Poslední slova podle Matoušova evangelia, to je jeho vůle, aby cěkev to udělala. Misie tedy není něco navíc, když máme pocit, že nás je málo, že bychom získali nějaký další členy do cěky. To by bylo velký omyl. Ta misie je.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 Přišení se stane pánem. A je nejenom nad námi, ale nad všemi. Pánem všeho. Tak i to služba církvi není jenom naše aktivita, ale chce být i božím skutkem. A může to být.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 až to skonání tohoto věku. On u toho je a Ježíš to chce. V teologii se o tom hodně přemýšlelo a vymyslelo různé nová slova. Jedno slovo, které v Bibli vůbec není, ale která je poněkud důležité, je slova, to slovo svátost. Svátost, v tom, jak to rozuměli teologové, je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 tak přes bývala iniciace křtem se stal člověk křesťanem, členem církví. A když se díváme do epištolu dneska, co jsme slyšeli, tam je to takhle řečeno: jsme pokřtení v Krista Ježíši. V jiných epištolách se vyskytuje formulace, jsme pokřtení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 když poslete peníze převodem na nějaký účet. Ve jméno, to označilo nějakou listinu, ve jméno, jakoby na účet. Byl si pokřten na účet, jenži přesat. Je to trošku zlendovná formulace, ale trefí to, protože s tím křtem je spojena nějaká změna majitku.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 Aż doskonali tego to wieku. si věčný Boře, stvořil si vodu, aby dala země vhodnost, aby čistila a osvěžovala. Přívalech potopy si vodu učinil znamením nové spravedlnosti a nového života. Vodu si vedl svůj lid vysvobozený z otroctví. Vodou si uhacil na poušti jeho řízení. O předpověděl prorok, že bude znamením nové smlouvy. Kristus ji posvětil, když se stoupil do Jordánu a když vstal z mrtvých, dal úředníkům přikázání, jdete ke všem národům a získávejte příjmy úředníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého prosíme Tě, ať nám tato voda připomene náš křest, pramen naše radosti, svým svatým duchem v nás tuto radost chrán a dejat se spojí s radostí všech nově pokřtených skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, nebo s Tebou v jednotě ducha svatého žije a králuje po všechny věky věků. Amen. Milí sestry a milí bratři v Kristu, ve nás Bůh přijal za své. V společenství s božím lidem na celém světě jsme se z Jeho slova dozvěděli, jaký cíl nám připravil ve své lzkavosti. A my jsme od to věděli na Jeho slovo. Byli jsme povoláni dosvědčovat Evangelium o Ježíši Kristu v dnešním světě. Vraťme si nyní ke svému kštu, každý sám pro sebe, a přiznejme se k němu, odřekneme se znovu z přímoci zlého, vyznejme veřejně víru v Boha, svěřme se v nové Boží smlouvě sna. Dlý bratře, stal. zříká se ducha zlá všeho, co způsobil ve tvém životě i skrze tebe v životích druhých, jen tomu tak odpověz ano, odříkám se. Ano, odříkám se. Zříká se síl zla, který vládnou tomuto světu, a drží jej ve své moci, jeli tomu tak odpověst, ano, odříká se. Ano, odříkám se. A zříká se cest zlá, které odvádějí od Boha a vedou k hříchu. jeli tomu tak odpověst, ano, odříká se. Ano, odříkám se. Vyznajíme nyní naši společnou křesťanskou víru, Slovy apostolského vyznání, který je v tradici církve a starou církevných dob známou jako křestní význání. Věřím v Boha, Oce všeho, Sylo, stvořitele i v Ježíše Krista, Syna, Věděného, Pána našeho, jenž se z ducha svatého Narodil se s Marie Annien, trpěl pod polským pirátem, byl uškrtván, umřel a byl kořtem. Se stoupil do pekla, třetího dne vstal z mrtvých, stoupil na nebesa, sedí na pravici Boha od sršného odkud přijde soudit živé. I Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, svatých obcevání, říků a puštění, těla svatých slyšení a život věčný. Amen. Všemohoucí Bůh, v Jeho jménu jsme byli pokřteni otec, syn i duch svatý, ať k našemu lidskému ano, řekne své boské. Amen. A to sílí naši víru, naši naději, naši lásku a přidá k vůli naplnění podle svého zásluhovaní. Amen. Pánu Bohu našemu zdámejme mu díky. Vpravdě je tůstojně a správně, abychom ti svatý oče vždycky a všude děkovali skrze tvého milovaného Syna Ježíše Krista. Nebo dvečtu si nás povolal ze tmy do svého podíbuhodného světla. Proto dnes v této domě já sám celá země velikonoční radosti, k nám se připojují nebeské mocnosti a zástupy andělů, zpíváme chválospěv tvé slávy a voláme bez přestání. Zvolal si nás jako svou církev, abychom následovali tvého syna, který přišel a vysloužil. Přítel chudých a bratr všech lidí. V noci kdy byl zrazen v záchleb, zdal díky lámali a dával svým úředníkům se slovy, vezmete a jeste, toto je moje tělo, které se za vás vydává, točímte na mou památku. Stejně vzám po také kalech. vzdá díky a dává jim její se slovy. Vezměte a píte z toho všichni. Tento kalech je nová smlouva v mé krvi, která se za vás vyleva na odpustění hříchu. To, čím budete pít, na mou památku. Proto si připomínáme Tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista. On žil svůj život celý pro tebe a vydal ho pro nás a před celým světem dosvědčil Tvou lásko. Napln nás duchem, abychom vám připatřili a nalézali stále plnější život v tom, že jej dáváme danem jedný druhým na cestě následování Ježíše Krista. Skrz něho a s ním a v něm tě svého Boha a Otce chválíme a oslavujeme v společenství Ducha Svatého dnes a po všechny dny, až se náš život naplní v tvé slávě. Spolu se svým Pánem k tobě voláme, o, aby byli živý, skvěle vlasti. Pane, když vás ve dvíře většímu životu, budete v pokoj. Amen. Pomodlíme se. Pane, byli jsme hosti u Tvého stolu. Oslavujeme Tvou lásku a prosíme Tě, vezmi náš život do svých rukou, Bož jí podle své můli. Dej a nezapomeneme, že jsme byli spolu u tvého stolu a že patříme k tobě a k sobě navzájem. Dej a brzy přijde ten, kdy tvůj lid ze všech národů přijedeš k naplnění ve tvém království. Amen. Pane Bože náš, chválím tě, za Tvoje kruž Ty jsi nás hledal a volal dřív, než my jsme o tom je věděli. Ty jsi nás provázal a byl nám věrný, když jsme odchýlili od Tvých cest. Ty nám dáváš sílu každý den udělat nové kroky ve víře. Pomoz nám následovat svého syna. Dej, abychom vždycky, když se dostanou támchat nás, neposíláš, abychom se vraceli k tobě a k svému křtu. zachovej nás ve své milosti, obnovuj naše naděje a dej nám svůj pokoj. Nebeský oče, děkujeme ti, že jsi nám dal nový duchovní život. Že už můžeme si nazývat tvými dětmi. Že jsi nás vršval, vysvobodil ze hříchu a světi. Že máme podíl na životě, který už ztratit nemůžeme. Dej, abychom Tvoje dary přijali ve víře, abychom si dali vždy znovu obnovovat tvým duchem. A to, co nám překáže na cestě víře, víří, to dej, abychom to nechali být. Abychom si toho nebáli, Abychom vy věřej se drží v tobě. Nezamlčíme ti, že často nám chybí nejenom síla, ale také láska. Ty víš, co můžeš od nás překát. Víš to lépe než my. Dej, abychom neřiziglovali nad vlastním selháním kde abychom ti sloužili ve všech snazích o mír a spravedlnost. Myslíme na ti, kdo to mají těžký rovny, kteří to mají těžký otce i matky, který musí vychovávat své děti sami. Myslíme na děti, které ztratili své rodiče. Prosíme ti za všichni, kdo Nozi. A prosíme tě za církev, ve všech národech spojuje křesťany přes hranice vyznání, konfesy, přes hranice národnosti, aby tvoje poselství se mohlo dostat všude. Myslíme i na ty, kdo neměli příležitosti být pokřtení nebo nebudu ji mít. Ty znáš cesty k člověku, ty, abychom nebyli v ústráni, ale abychom v a moci Ducha Svatého účastnili v a plánu. Amen. Uslyšte slovo apostola z 1. listopetrová. I vy buďte živými kameny, z níž se staví duchový dům, abyste byli svatým kněstvěm a přinášeli k duchovní oběti milé Bohu pro Ježíše Krista. Požehnej vám, hospodina, ostříhej vás, osvět hospodin tvář svou nad vámi a bud vám milostiv. Obrat hospodin tvář svou k vám a dej vám pokoji. Amen.